Mundu hau ez dela behar bezala itzurikazen bazinakiten. Eta azken egunetan gertatuarekin hori ez doala sendatuz. Haritzekoa, beldurtzekoa gertatzen ari dena. Gogoan dugu denek Amerikako estatu batuetan gertatua Trump jaunaren garaipena. Herra eta aierkundearen kanpainari esker. Arrazakeria, belzaak musulmanak, arabiarrak, imigranteak kanporatu nahi dituenak. Meksikanoa ohoen eta bortsatzalea emazten mestretsua. Eskrupulori gabeko gezurak, izadiaren berotzean, jendarteak ez duela deus hobenik, iraina eta laidoa aotraka, aberaz puxanta bera, dolar tole, fortuna zuzentasunez eginaote, urtez eta urtez zergarik ordaindu gabe. Aramak erabietzearen alde, abortoaren kontra, giristino ultrakonservadoreak ere bere alde zituen. Eta orain pobren eta zuzentasunaren aldeko zutsua, Otxoa, akzain. Altza Amerikarek demokratikoki hautatu dute. La urterentzat beren zuzendari bezala. Bereziki aberatzek, nola ez? Bera ere aberatzai zanez. Baina ez bakarrik, jende xoilak ere. Bereziki xuriak. Iduriluke, Milaberazionta Hirutanoiko, Amarkadan, Belsek, Broka, Lazari, Esker, Martin Luther Kingekin lortu eskubideak, edo zoen personari zor zaizkion eskubideak, suri zonbaitek ezin dituztela dela onartu. Bile galdiz Obama presidenta izana ezin onartua zitzaien. Eta horien mendukua izanda Trump bezalako bat presedentziarat heltzea. Jendetasunaren, zuzentasunaren libertatearen kontrako gibelka egin uratxak. Demokratikoki altatua ote. Ikustekoa, kampainan zehar, erabideen itzuzik ez da irain gezur eta mehatzurik baizik aitatu, eta ez hautagaien programarik. Hori da demokrazia berria, baina Amerikan gertatua beste zenbait legutan gertatzen ahal. Espainiar estatuan ezote dituzte berriz poderean ezari hainbeste iruzuretan zikindu implikatu alderdiko politikoak. Iduli luke zenbat eta edo gezur gehiago eta jende konfiantza gehiago lutela. Hantziaresta duan ere heldu diren autoezkundetan zer gertatuko den nork daki? Hemen ere usaintxaga dakar kanpainak, immigranteak, terroristak, alzerak, oinak nunez diren, bortsatzaleak gaitz nagusi eta egun guztiesa musika bera, gezurrak herripikatuaren bortsaz buru ahuletan sartzen. Agian jendek mendekua herra edo aigerkundeari baino gehiago zuzentasunari, jendetasunari hori irekiko diote bidea. Roman nobes sari duuna medicahat gion bezala, agian monstruo baten beharra badugu hoien kontra holdatzeko.